Ez a beképzelt a vándormodarok itt magán kívül nem érdekel semmi mászva meccsbe folytja a szót. Mit keres itt? Fiola jános vagyok. Itt fogadtal benne. Kíváncsiság a helykérdés és a jobb nyitószárny hagy. hajt. Nem egyek kérzett 2017 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, 1-2-3-4-5-6-7. Még másféleképpen hallom saját magamat. Ma a 2017 oké, nem is szinti, június 8-a van csütörtök a pontos idő, 9 óra múlva néhány másodperccel ez az ismétlés idején nem lesz mérvadó. Ma három emberrel az beszélgetek, az és betelefonálásra nem lesz lehetőség. Először el a város ZRT vezérigazgatóvájával, majd Újpest és a 18. kerület polgármesterével. Figyelj, Dani, miért hallom saját magamat ennyire hallva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tegnap sokkal hangosabb volt.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 Kezdhetünk? A vonalban Györgygygyevics Benedek, a Város Liget ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt, megnyomtam a gombot, mit kellett volna még csinálnom? Ez. Én vagyok. Oké, okay, rendben van. Nekem van egy rajzom arról, hogy hogyan kell kinézni a padnak, de miután az nincs előttem, és mások meg hozzájönnek, így aztán óhatatlanul létrejönnek itt a kezdet kezdetén Remélhetőleg később nem ilyen zavarok. Tegnap a Kulturális Bizottság előtt volt a Liget Project. Milyen okból? A kormány az elmúlt. Három hétben kétszer is áttekintette a Liget projektnek az állását, az aktuális státuszát, illetve az ütemezését, és ennek kapcsán a Kulturális Bizottság is meghallgatott egy beszámolót Bán László miniszteri biztostól, aki egy teljes és átfogó képet adott arról, hol is tart a Liget Budapest beruházás, és mi az elkövetkező időszak legfontosabb prioritásai. Ez május felében volt? A a kormányülés az május 4-én, illetve május 6-án volt, és a, a kultúrás bizottsági meghallgatás az pedig a tegnapi napon igen. Tehát kétszer is volt kormányülésem? Uh, egyszer maga a Liget Budapest projekt, és egyszer pedig a biodómmal kiegészülve, ugye az állatkert leendő talán legnépszerűbb, vagy egyik legnépszerűbb. Attrakciója járt a kormány előtt, és kapott a kormány egy átfogó képet arról, hogy hogyan is épül meg. Valójában a tegnapi meghallgatásnak, ami az ismétléskor már tegnap előtt lesz, mi volt a célja? Tulajdonképpen az, hogy a kultúrális, ugye ez egy átfogó kulturális fejlesztés azért a liget, mindennel együtt, hiszen számos kulturális élmény jelent meg a városnak ezen a ponton és a Kulturális Bizottság időről időre ezeket az átfogó fejlesztéseket napirendre tűzi. Aktualitást jelentett az, hogy a kormány áttekintette a programot, és erről akart részletekbe venő információt kapja ami úgy hiszem meg is történt, miniszteri biztosul a legapróbb részleteket is elárulta a projektről, a képviselők ezt megismerték, megismerhették, és a sajtón keresztül a szélesebb közvélemény is. Ha most a nép nyelvén beszélnék, ami nem könnyű, mert ugye a népnek olyan, hogy ahogy nyelve nincsen, csak az biztos, hogy másféleképpen beszélnek, mint a riporterek, mint hogy a Pékek is másféleképpen beszélnek, mint az orvosprofesszorok. Szóval, hogy akkor azt lehetne többé-kevésbé elmondani, hogy ami a Liget projektet illeti, abban semmi sem fog elkészülni akkorra, mint amikorra eredetleg ígérték? Ugye nehéz kérdés, hogy mit tekintünk bázisnak azért a ligetprojekt előkészítése tágan véve több mint hat éve zajlik. Ugyanakkor 2015. decemberében született meg az a kormányhatározat, ami teljesen végső tartalmat adott a projektnek. Ez határozza meg, hogy milyen elemekből áll össze, illetve milyennek ennek az egésznek az ütemezése. A 2015-ös programhoz képest apróbb módosulások történtek csak a projektben, az összes lényegi projektelem a helyén maradt, és az ütemezés ahhoz képest, amit 2015 év végén a kormány meghatározott, érdemben nem. Bántunk. De abban megegyezhetünk, hogy ami az ellenzéket illeti, hozzáértve a lakosságnak azt a részét, amely ki nem állhatja, illetőleg egyáltalán nem akarja megvalósulni látni a Liget Projectet, azok ezekben az apró változásokban mind annak a lehetőségét látják, hogy ebből nem lesz semmi. Én azt gondolom, hogy ez egy e, ilyen átfogó e, városépítészeti léptékkel is értelmezhető beruházás nem nagyon volt a főváros történetében. Ezek a városi léptékkel is meghatározó fejlesztések ezek nem olyan önálló projektelemek, mint egy darab háznak a megépítése, vagy egy darab kisméretű közsparknak a megújítása. Teljesen természetes, hogy ebben ennek van egy dinamikája, van egy interakció, politikai interakció, társadalmi interakciók, tervezői interakciók azok, amik beépülnek a projekt működésébe, menetébe, fejlesztésébe, és ezért egy városi szövet átalakulásról beszélhetünk. Ez a városi szövet átalakulás pedig egy sokkal uh, kevésbé uh, ütemezhető feladat, mint egy, uh, mint egy egy darab. Igen, de hát egy igatlan fejlesztő -e akkor korábban nem ilyen jellegű ingatlanok fejlesztője, hanem más, nem politikailag ennyire reflektorfényben lévő ingatlanok fejlesztője uh, azt azért nehezen cáfolhatod, hogy ez jelen pillanatban, mint egy állatorvosi ló, mint egy demonstrációs tábla, mint egy asztal is szerepel, miközben eredetleg nem ez volt a célja. Ez így van, az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy ezzel együtt kell tudni élni, hogy egy közpénzből megvalósuló beruházásról van szó, mint ilyen nyilván... Ebből a szempontból, amit én most kérdeztem, ebből a szempontból egy önálló tanulmányt lehetne írni az elmúlt évekről is. Én azt gondolom, hogy lehet, és biztos, hogy íródik is majd, mindahogy íródott mondjuk a Lánchíd építéséről, vagy íródott, íródott számos olyan közberuházásról itt Magyarországon, ami akkor ott, abban a korban számos társadalmi kérdést vetett fel, politikai feszültséget generált, de a, abból az elegáns távolságból, ahonnan visszatekinthetünk, mondjuk konkrétan egyébként a legjobb analógia magának a láncítnak a felépítése, ahol azért elég e, számos ellenzővel lehetett találkozni, hiszen évszázadokon keresztül megvolt a magyar nép, megvolt a fővárosa nélkül is, hogy e, hidat kelljen verni a két part között, és aztán mégis mostanra integráns része a fővárosnak, én teljesen természetesnek tartom, hogy zajlik egyfajta diskurzus, és ahogy a társadalom is megosztott, és van, aki hangosabban ad hangot a véleményének, van, aki halkabban, van, aki ezt diszkréten teszi, van, aki kevésbé diszkréten, hogy egy ilyen diskurzus megjelenik egy a város ilyen léptékben érintő ügyben, mint a város független megújítása. Oké, okay, rendben van, maradjunk Pesten. Uh, vegyük sorra az egyes elemeket ennek ma nem fogunk tudni a végére érni, de szerintem, ha jövő héten találunk majd időpontot, akkor sem fogunk. Ugye a leghangosabb ováció részint, és a legnagyobb értetlenség a közlekedési Múzeum megváltozó koncepcióját illeti, hiszen azért az meglepetésként érhette a nagy érdeműt, hogy maga az épület az megépül, ami alatta van az részint, vagy semennyire se épül meg, viszont lesz egy olyan társintézmény, amiről korábban szó sem volt. Ez mennyire érte meglepetésként a feleket, illetőleg mennyire volt előkészítve, miközben erről egyébként a nagy érdeműt nem gondolták tájékoztatni, mondván, hogy az majd a feladotta lesz. 2016 éveleje óta Vitézi Dávid eh, vezeti a közlekedési múzeumot. A főigazgató egy igazi eh, európai eh, kitekintéssel rendelkező szakember, aki a közlekedési múzeumot egy egészen eltérő koncepcióval álmodta meg, mint ahogy az elmúlt évtizedekben ez tordozott-fordozott módon a ligetben működött, és még ebben a tordozott-fordozott modelljében is az egész város egyik legnépszerűbb intézménye volt. Tehát a közlekedési múzeum egy fontos és kiemelt szerepű intézmény. A kormány szándéka nagyon egyértelmű volt. Ugye az eredeti fafféle terve, ami a millenniumi kiállításra épült gyönyörű épület, ezt mindenképpen euh, szeretné a ligetben viszont látni. Ugye két olyan épület van, tudom, ha több van, akkor majd ilyet fogsz mondani, amelyek eredeti formájokban nem voltak láthatók, és azokat vagy újjáépítik, vagy újraépítik, ez nem ugyanaz, az egyik ugye a közlekedési múzeum, a másik pedig majd a Városlégeti Színházáról később beszélünk. Ugye maga a közlekedési múzeum épületére azért tekinthetnek csodálkozással a nagy érdemű részéről, mert hogy annak az eredeti, vagy nem eredeti szerkezetéből az ég egyat a világán semmi sem maradt fenn. Mármint úgy, hogy maradt meg, mert hogy ezt teljes mérté vagy hát, vagy hát nagyon kevés, ugye ez a háborúban bombatalálatot kapott, és utána a 60-as, 70-es években egy hozzáépítés készült az akkori kor építészeti elvárásainak, Megfelelően ez mostanra, hogy a teljesen elavult, ezért is történt meg a közlekedési múzeum bontása. Mielőtt euh, részletekben menjünk a közlekedési múzeum kapcsán, ha már említetted, tehát euh, valóban a Városligeti Színház és a közlekedési múzeum az, amelyik euh, egy rekonstrukciós helyreállítást. Itt azért megjegyezném, hogy maga a Városliget az egy, euh, az egy nagyon izgalmas szövet, Sosem volt tisztán park, hanem mindig, a, mindig az intézményeknek és a parki funkcióknak a, a, az összeadott, hozzáadott értékéből tevődött ki az, ami miatt a budapestiek egyik legkedveltebb ö, találkozási pontjává vált, mert hogy itt van a Szépművészeti múzeum, amit szintén felújítunk, uh, helyreállítunk, és új kiállító tereket adunk, tehát ugye az is egy Jó, volt, ne Benne nem fogjuk, még, még azt a keveset se fogjuk tudni befejezni. Maradjunk egy-egy projektnél, ezeket, ha egybevetjük, el fogunk veszni. Maradunk természetesen a közlekedési múzeumnál, én csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a Ligetben számos intézmény van, amelyik most felújításon újraépítésen, vagy átépítésen megy keresztül, tehát e, nem csak a színház. Is Igen, keresztül. de abban megegyeztünk gyorsan, és most az időt húzzuk, hogy két olyan épület van, amelyik a föld felszínével lett egyelővétéve, és valójában majd kinő Végül is az a változás, ami beállt a közlekedési múzeumot, illetően az Vitézi Dávid koncepciójának az eredménye, vagy ezt ennyire egyértelműen nem lehet állítani, hiszen akkor Vitézi Dávid erről korábban is tájékoztathatta volna a nagy érdemét? Zajlott egy előkészítő munka ebben a kérdésben. Tehát a közlekedési múzeum, ami elbontásra került a toldozott-fordozott épületével, méteri méternyi kiállító teret biztosított volna a lügyetben. Ahhoz, hogy egy teljesen interaktív 21. századi kiállítást lehessen létrehozni, ezt a teret növelni kellett. Tekintettel arra, hogy maga a felépítmény és annak a méretei az eredeti FAF tervek alapján adott volt, ezért világossá vált, hogy a térszín alatt kell bővíteni a múzeumi épületet. Ez egyébként a 21. századi múzeumi kritériumoknak abszolút megfelel, hiszen ott a, a, a múzeumi terek a föld alatt, ha úgy tetszik, még jobban ki is alakíthatóak, hiszen a fény hatások, a hőmérsékleti hatások jobban biztosíthatóak. Közel 9000 négyzetméter az, ami alsó hangon szükséges ahhoz, hogy a magyar műszaki és közlekedés történetet átfogóan be lehessen mutatni. De ez még mindig csak a töredékére lenne elég ahhoz, hogy a gyűjtemény, amivel a közlekedési múzeum rendelkezik, be lehessen mutatni a nagy érdemű számára. Ezért a főigazgató úr, amikor kinevezését követően elkezdte vizsgálni annak a lehetőségét, hogy adott helyzetben a közlekedési múzeum gyűjteményének egy részét vagy egészét külső helyszínen is ki lehetne állítani. A közlekedési múzeum kevesen tudják, jelenleg is rendelkezik filiálékkal a város különböző, különböző pontjai. Ezt az elképzelést tette magává a kormány mostanra, és azt mondta, hogy a, az eredeti épület épüljük meg a ligetben, legyen ez a magyar innovációháza, a magyar géniuszé, ugye többen emlékezhetnek a millenáris park nyitó kiállítására az álmok álmodóira, eh, ahol gyakorlatilag bemutatásra került a gyufától a helikopterig eh, a BMW motortól kezdve, számos olyan innovációig, amelyek Magyar Feltnálók... Ez is vidézi, alá fog majd tartozni. Így van, így van. Ez, a, ez a egyértelműen a közlekedési múzeum filiáliaként fog. Működni. És az új közlekedési múzeum helyszínét illetően, ugye arról szól a szöveg, hogy a kormány néhány hónapon belül végleges döntést hoz. Ez megszületett már, vagy még nem? Még nem született meg. Jelenleg vizsgálják a területeket. Gyakorlatilag biztosan kijelenthetjük, hogy ez egy barna mezős beruházás. Aki okay, azt majd a vitézítő kell megkérdezni, hogy egy jegyel mind a két helyszínt fel lehet-e keresni. Erre van, nem tudok. Erre van, nem De arra tudok talán tudsz majd válaszolni, hogy ugye egyebek között az alapkoncepció nem megvalósításának az volt az oka, hogy ez a mély építés az annyira megderágítja ezt az építményt, amit nem biztos, hogy érdemes megkockáztatni. Arról van-e halvány segít, fogalmat, hogy a két épület együttes összege meghaladja -e azt, ami eredetileg az egyetlen épületre volt -e számba, vagy ezt nem tudod? Erre a már nem tudok válaszolni, hiszen ez nagyban függ a helyszíntől, attól, hogy ez egy rekonstrukció lesz-e valamelyik barna mezős csarnok rekonstrukciója, vagy pedig egy teljesen új építés, az biztos, hogy érzékelhető költségmegtakarítást lehet elérni a városliget ö, testében történő beruházás tekintetében azzal, hogy ö, nem jön létre mínusz 3, mínusz 4 szint a föld alatt. Aki okay, akkor két dolgot rögzítsük egyrészt, hogy az eredeti föld feletti építmény az olyan lesz, mint amilyet egyébként a tervajzokban láttak az emberek, így igaz? Egész, Ez az nem? egyik része, a másik rész pedig, ami legalább ennyire fontos, illetőleg az elmúlt időben meglehetősen fontossá vált, és szerintem meglehetősen törölhető, az pedig azt jelenti, hogy miután megváltoztak a tervek, és a munkálatok is ennek következtében másféleképpen fognak zajlani, tudommal nem kevés fa élete kevésbé van kockáztatva, illetőleg a faültetések száma is átalakul. Létszás, erről két mondatot vagy hármat mondja. A közlekedési múzeum környékén körülbelül 100 kisebb méretű fa átültetése volt tervbevéve. Ezeknek a jelentős része a mélyépítési munkálatok kapcsán vált szükségessé, hogy ezeket a fákat átmozgassuk, és az igeten belül uh, új helyet találjunk neki. Azáltal, hogy a mélyépítési munkálatok nem, vagy nem abban a volumenben uh, szükségesek a leendő, Magyar innováció háza környékén, ezért jó párfa érintetlenül a jelenlegi helyén tud maradni, ez százas léptéket érint. Akkor talán két perc alatt fogunk tudni végezni egy projektet, de mint a példa mutatja, nagyjából tíz perc jut egyre, tehát könnyen lehetséges, hogy egy egész hónap alatt se fogjuk tudni befejezni azt, hogy az elmúlt három hónapban vagy az elmúlt hónapban egy hónap múlva már két hónappal ezelőtt mi minden változott. Nézzük a Városlegeti Színház történetét, ami ugye menet közben került a koncepcióba, most pedig Másféleképpen kommunikál a kormány, és másféleképpen kommunikálnak mindazok, akik ezt a színházat nem akarják újra látni, vagy legalábbis nem boldogok tőle. A kormányzat azt mondja, hogy halasztás szenved, mert hogy egyébként közlekedés szervezési gondok vannak, és emögött pedig az ellenzők azt látják, hogy ez soha se fog megépülni. Mit tudsz te erről ma mondani, 2017. június, talán 7-én, csütörtökön, 8 -en. Ugye a Városligeti Színház az egy rekonstrukciós helyreállítás, az egykori Városligeti Színház is, színkör is itt állt, ez egyébként e, nem a háborúban kapott találatot, hanem az 50-es években e, bontották el, e, pontosan azért, hogy a felvonulási teret meg lehessen építeni, és a e, szovjet tankok néltó módon tudjanak ráfordulni az ajtósi gyűlörről e, a Városliget irányába, hogyha Isten parádé e, miatt összegyűltek e, bármilyen prominens. Ezért került elbontásra. A Város Színház koncepciójában, ugye Novák Jánosékkal és a Kolibri színházal dolgoztunk, és dolgoztunk ki a kezdetektől kezdve szoros Ha már Novák János személyét említed, akkor hadd mondjam, hogy őszintén remélem, hogy véglegesen felgyógyult. Nézem a Facebook oldalát, és örvendetes változás látható a betegsége óta. Nagyon bízom benne. Én is, János. Fantasztikus szakember azt a hitet és lelkesedést, amit ő a gyermek és ifjúsági színjátszás mellett tanúsít. Azt gondolom, hogy, hogy nagyon nehezen lehetne máshonnan. Jó, de maga az a szövegezés, amely a HVG szövegezése, egy kérdésre adott válasz, az mennyiben helytálló, vagy mennyiben vár kiigazításra? Lázár János X7-i hiszen ez már nem múlt hét, hanem jóval korábbi a HVG kérdésre elmondta, hogy a kormány elnapolta a városlegeti színház megépítését, az ingatlanfejlesztő közlekedési átalakításokkal magyarázza a döntést. Az elnapolta, az mit jelent? A kiviteli tervezés hamarosan lezárul a Városligeti Színház tekintetében, és a kiviteli tervek alapján közbeszerzést a kivitelezésre akkor, és csak akkor fogunk kiírni, hogyha teljesen világos lesz a Városliget környékén a külső út és közmű infrastruktúrának fejlesztése és a fejleszthetősége, hogyha teljesen egyértelműen lehet látni, hogy a Kóskároly sétány lezárásának milyen előfeltételei vannak, ez milyen többlet magyarul ez rá, még várat magára. A környezetre, Így van, tehát a városligeti Színház ütemezése a projekten belül az egy későbbi fázisban. Ami egyébként azt jelenti, mérni. hogy a Kóskároly sétány sorsa még vagy már nincs eldöntve? döntve? A Kóskároly sétány sorsa el van döntve, azonban a Kóskároly sétány lezárásának vannak bizonyos előfeltételei, bár egyébként... Hogyan hogy az el van döntve, hogy Kóskáról sétány lesz, de ott, közle, de ott közlekedés nem lesz? A kúskár az egész park megújítás egyik központi eleme, hogy az az anomália, ami évtizedek óta szönt áll, hogy egy több tízezres forgalmú autópálya tulajdonképpen rá van vezetve a ligetre, ez megoldódjon. Ez természetesen aként fog megjelenni. Magyarul azt mondod, hogy ezt el, ezt el van döntve, de az még, hogy ez hogyan lesz kiváltva, az még nincs eldöntve? A Kóskároly sétány lesz. Jelenleg a Városviget építési szabályzata két előfeltételt rögzik ehhez, és számos apró fejlesztés szükséges. Ez a két előfeltétel egy nagy kapacitású P pluszer parkoló valahol az M3-as bevezetőjénél, illetve a Szegedi úti felüljáró a megépítése, amely szintén régóta várat magára. Ezek a főváros rövid, közép és hosszú távú fejlesztési terveiben is szereplő közlekedési beruházások, azonban itt Mind a kormány, mind a uh, főváros részéről még további egyeztetések szükségesek, hogy ez pontosan mikor tud megvalósulni. Mind addig, amíg ezek meg nem épülnek, addig a hogy természetesen jelenlegi formájában fog működni. Jelenlegi Jó, de ez azt jelenti, az hogy ez egy eléggé elhúzódó probléma lesz. Én nem gondolom, hogy elhúzódó probléma, hiszen a kormány többször hitettet amellett. Hogy Lehet, a... hogy a kormány hitettet, de ebben a két kérdésben még tudom, nem született döntés pedig ugye a tájépítészeti munkálatokat sem lehet befejezni addig, amíg a Kóskáról és sétány nincs kiváltva, ha egyébként el van döntve, hogy ki lesz váltva. A döntés megszületett, hogy ennek az előfeltételeihez a finanszírozást a főváros a kormány biztosítja, biztosítani fogja. Ennek az ütemezése az, amiről még tárgyal jelenleg a, a kormány és a főváros. Én ezt értem, de addig számtalan munkát nem lehet befejezni. Életek elkezdeni sem lehet, mint például a Város Én Színházat. Gondolom, hogy nem vagyok túlzottan bizakodó, hogyha euh, úgy látom, hogy 2020-21-re, amikor ugye a tájépítészeti munkálatok befejeződnek, és ennek utolsó elemeként a kóskáról lezárul, azt mondom, hogy addigra egészen biztosan meg fog valósulni az összes előfeltétel. Hát az ide ugye négy évre van. Az a kérdés, hogy négy évre nem látok előre, sikerült két projektet megbeszélni, a se teljes mértékben, miközben ugye erről sokkal több volt tervezve. Azt kérdezem tőled, hogy a jövő héten számodra a csüt ugyanez az időpont megfelele? Hogy ezt látod? -e? Természetesen. Hát természetesen nem, a mert, mert rendelt, azt, én reméled, de azt hogy a naptáradban megnézed el, hogy a csütörtök az megfelelően. A csütörtök az megfelelő. Jó, akkor ilyenkor foglak téged hívni. Nagyon szépen köszönöm, csak azért, mert a partnerek, mert a 18 nézem, tehát én lassan a partnereim naptárájába is belelátok, neki tíz-kor kezdődik egy konferenciá, és kötve hiszem, hogyha velem tízig beszél, akkor odaér. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, akkor jövő héten, tehát csütörtökön 9 óra akkor folytatjuk Györgyevis beledekkel. Köszönöm szépen még egyszer. Én köszönöm. Szia. Viszontlátásra. Egyszer. Akkor azt mondja 1, 2, 3, 4, és így. Jól áll neked az is, hogyha hó. Papírcseresz. Szép vagy akkor is, ha esőben állsz Egyébként csúnya vagy én városom Budapest Én városom Az újpesti önkormányzat támogatja. Na nézzük, hogy akkor hallják-e egymást. Jó reggelt kívánok! Intervante, Zsolt és Oggyi van a vonalban. Jó reggel, kívánok! Jó reggel. egymást? Igen. Hallok magamat is? Akkor le kell a rádiót, vagy valamit le kell halkítani. Múltkor meg volt a főpróba, én sokat okoltam belőle, de ennek a tanulságait a hallgatók ma fogják tudni lemérni a beszélgetésen valójában az időszűke már mint a műsor időszűke eredményezi azt, hogy önök együtt vannak ez a társbérlet nem muszáj hogy felmaradjon, de köszönöm szépen hogy belementek ebbe a konstrukcióba volt egy időközi választás Zuglóban, annak eredményeképpen egy dk jelölt aki valójában civil volt, majd utána belépett a szocialista pártba, igen, így nagyarányban győzött. Ez azt eredményezte egyebek közt, hogy zuglóban lett egy negyedik alpolgármester, aki dékás színű. A történet bonyolult, és ennek elemzésében már belebonyolódtam Karácsony Gergelyel, és nem biztos, hogy mind a kette jól jöttünk ki belőle, de ugye sokan megkérdezték Karácsony Gergelytől egyebek közt én is, hogy mi szükség van négy alpolgármesterre, és akkor kiderült, bár Karácsony Gergelyre nem jellemző, hogy másra mutogat, Ugye, ahogy a gyerek, hogy Pistike visszarúgott, de azt mondta, hogy a 18. kerületben is négy alpolgármester van. Igaz-e? Három és fél. Vagyunk, három. Mi az, hogy három és fél? A fél az deréktől lefelé vagy fölfelé van? Társadalmi megbizatású. Társadalmi megbizatású. Ami tehát azt jelenti, hogy pénzt nem kap értő? Így van. Képviselői tiszteletért De valójában az ő kineve. feladatokat lát el, de képviselői tiszteletért. Tehát ez egyébként az mot nagyjából pontosan. Azt árulja nekem polgármester úr, úval kezdődő polgármester úr, hogy polgármesterségei folyamán hány alpolgármestere volt, és ő vajon. Az, hogy hány apolgármester van egy kerületben, az meghatározza -e az önkormányzati törvény, illetőleg, hogy minek függvényében, politikai alkueredményekén, gyakorlati dolgok következtében van az embernek X számú apolgármestere, és természetesen utána a válaszolás sorrendjében, majd meglátjuk, ha nyast kap Ugi Attila, következik Fintel Monta Zsolt, úgyhogy kérem, készüljön fel. Ez általában mindig munkaszervezési kérdés. Az előző célfosban három alpolgármester volt, most is három uh, fő van, és egy társadalmi megbízatású alpolgármester van. Ez általában a megosztásnak illetve a... Attópüdi van, ez általában a megosztásnak illetve a... Attópüdi, hogy kik és milyen módon kerülnek be a képviselőtestületbe, és uh, azok a személyek milyen típusú munkát tudnak ellátni, vagy milyen típusú munkát... Uh, hajlandóak kell vállalni, nagyon sok esetben van olyan, hogy képviselőként valaki bekerül a képviselőtestületbe, de a munkáját nem kívánja feladni, a munkáját nem tudja feladni, ezért nem is csak képviselőként jön be, és mondjuk a polgármesteri feladatot nem is szeretne, vagy nem tud ebben az időszakban. Az előző ciklusban nálam gyakorlatilag két külső megbizatású alpolgármester is volt, akik nem voltak a képviselőtestület tagjai. Most minden a polgármester, a képviselőtestület tagja, ö, aki, aki jelent. Minőségi vagy mennyiségi különbség az, hogy valaki társadalmi megbizatású a polgármester? Hát nyilván fizetési ö, ö, különbségek vannak, hát ezt is ezt az. Jó, csak ugye, e, e, ugye a, egy ugye azt mutatja, hogy hogyan szankcionálható. Vajon egy társadalmi megbizatású apolgármester, nem mondhatja azt, amikor ön felelősségre vonja, hogy Attilám, ne haragudj, én egy árva kanyit nem kapok, mit vársz el te tőlem? Nagyjából ugyanaz a feladata, és ugyanúgy lehet szankcionálni, tehát ugyanúgy a és az illető nem veszi zokon azt, hogy ő ezért nem kap egy árva filért Nem, mert neki van, egy, van olyan típusú feladata, van olyan típusú munkája, ami esetleg mondjuk az ilyen közéleti szedetvállalással, amelyik mondjuk főállású volna összeférhetetlen. Bár mondjuk az utóbbi időszakban nagyon sokat változott az összeférhetetlenségi jogszabály az APT-ben, éppen ezért nagyon sok esetben a feladatot elvégzik, de nem szeretnének mondjuk a korábbi okay. munkatálnak. Azt aztán azt nekem lehetne 25 a polgármester is. Hát tulajdonképpen akár lehetne 25 is, de a törvény azt jelenti, hogy kell egy ember helyettesítéssel megbízni okay. az ember. Szerint egy, ez, ez kötelező. Ezen kívül minden egyéb ilyen esetben a munkavégzésnek a, a belső munka megosztásnak ez a akusták. Ez értelmezés. Tehát e, amikor én. E, persze én is mutogathatnék minden felé, de hát volt olyan időszak, amikor ugyan én talán nem is voltam ennek a képviselőtestületnek tagja, de volt olyan időszunk amikor őt a polgármester volt 16-18. kerületben. Tehát ez nem így attól függ, hogy az, éppen az aktuális vezetés hogyan próbálja ezeket a dolgokat okay. megosztani, hány bizottságot tart, tartanak -e egyébként tanácsnokokat, ki feladat, a polgármester végeze a hajjában. Nagyjából ez ezen nyújt. Vintermant jó felkészült? 2000 de én most is szangzik nekem. Tehát uh, saját magamat hallom a telefonban, pedig az és, után vagyok. És most kevésbé? Halo, most teljes, ó, oh, de jó, nagyon jó, nagyon jó. Tehát 2000, 2010 és 2017 között, vagy hát egészen idén, azt hiszem február 1-ig. Három alpolgármesterrel működött a város, most február 1-től négy alpolgármester dolgozik. Újpest is hasonló abban a tekintetben, mint 18. kerület, hogy volt olyan időszak, amikor őt alpolgármester dolgozott Újpesten, és ebben csak ugyanazt tudom mondani, amit az attila, hogy ez a legtöbb esetben itt Újpesten munkaszervezési és egyéb ügyek miatt alakult így, az, hogy most zuglóban ez ekkora országos nyilvánosságot kapott, az valószínűleg azzal függhetősze az én megítélésem szerint hogy ugye ott azért egy elég fura politikai helyzet van, ugye ráadásul az időközi választásnak is egy ilyen eléggé sajnálatos kurcsa körülménye volt, tehát Igen. Ebben, a, ebben, a, ebben a összefüggésében lehetett talán ez érdekes, az szerintem nem hír hogy, hogy négy a polgármester van, az lehet, hogy hír, hogy hogyan és milyen okból gondolta úgy a polgármester, az, hogy, ő, ről, ő, hogy a ön, ön, ön választja ugye ki a, a helyetteseit. Igen, abszolút. És a képviselőtestületnek kell ezt elfogadnia? Így van. Így tehát van. a képviselőtestület szembe mehet az akaratával, Ha akar? Igen, tehát ugye a törvény azt mondja, hogy a polgármester előterjeszt, uh -huh. és a képviselőtestület dönt. Hogyha a képviselőtestület úgy dönt, hogy nem tartja alkalmasnak azt a az alpolgármester jelöltet, aki itt a polgármester javasolt, akkor a polgármesterhez visszakerül a jelölés joga, is újra jelölhet, és tesz ezt mindaddig, amíg nem sikerül legalább egy alpolgármester. Egy kérdésem van még, hogy önöknél úgy van-e, hogy 3 plusz 1, vagy ahogy Ugye Attila mondja, 3 és fél, vagy önöknél mind a négy fizetett? Mind a négy, mind a négy alpolgármester főállású alpolgármester. Mind a négy, a négy alpolgármester tagja -e a képviselőtestületnek? Nem. Nem, három tagja a képviselőtestületnek, egy pedig nem. E, méghozzá azért nem, mert a negyedik alapolgármester a 10 február 1-ével e, igazolt hozzánk. Ő korábban Magyarország csíkszeredei bőkonzúja e, volt, egy nagyon, már a, egy nagyon becsületes, rendes, jó munkás ember, és nagyon jó e, hát, e, kapcsolatokkal rendelkezik. Valójában annyi minden megbeszélni való, van, hogy ezért vannak az én közbevágásaim, és közben egy fontos házi feladat e, e, Azért érdeklődöm Ugi Attilánál, hogy én azt jól látom el, hogy jövő héten ugyanebben az időben, nagyjából 25 perc múlva az ismétlésnél ez nem mervadó, neki programja van, magyarul, hogy a következő héten nem -e lenne-e jó-e, hogyha szerdán beszélgetünk, hiszen a gazdaságfejlesztés a Budapest repülőtéri régióban az június 15-én 10 órakor kezd a Honvéd utcában, és nagy valószínűséggel ön akkor nem akar 9 óra 59-kor még velem beszélgetni nekem teljesen jó a szerdai beszélgetés. Jó, akkor, akkor, is. akkor azt az kérdez... nem lesz szerdán fővárosi közgyűlés? Vagy... Dehogy nem. Ó, igen, dehogy nem. Tényleg, mert kilenckor uh, fővárosi közgyűlés. Akkor inkább, inkább az lesz, hogy én bent ülök a, a, a kaszter megbeszélés előtt egy, uh, egy ilyen sötét szobában, és akkor 925 huszonöt öt tízig beszélgessünk közösen. A, uh, igen, igen, mert a közgyűlés azért az alkalmatlan arra, hogy, hogy, uh, hogy onnan kijöjjünk, ráadásul ketten a a Zsolthal beszélgetni. Jó, tehát, hogy akkor ugyanebben az időben maradunk csütörtökön? Persze, az teljesen jó nekem. Hát pont akkor tízre belépek az ajtón. Jó, rendben van, akkor majd a mm. Györgyjevicsel kell egyeztetnem. Eh, annak a programját, illetve annak az eseménynek a jelentőségét, ha nem veszik rossz néven, akkor jövő hét csütörtökön fogjuk méltatni. A negyedik túrdobókaira kerül sor a hétvégén, arról viszont most lenne érdemes beszélni, polgármester úr. Én azt tudom mondani, a, a, ez most már tényleg ö, hagyomány egy jótékonysági ö, kerékpározás, jótékonysági kerékpártúra, és a lényege az az, hogy a bokai Gyermekkorháztól, a Bókai János utajugai út sarkán lévő gyermekklinikáról indul a kerékpártúra, és a néhai Bókai János villájában, ami most szabadidőparkként üzemel a 18. kerületben, ahol már egyébként az egész telepet is elnevezték, illetve a kertet is róla nevezték el, Bukai kertnek oda ér, ez egy nagyjából szűk, szűk 10 km hosszú kerékpártúra, ahol felhívjuk a figyelmet a, egyrészt a családra és a család korszakalkotó orvosi tevékenységére, a gyermekgyógyászattól kezdve a, a, a személyzeten át nagyon sok minden szakmában, a orvosi területen belül alkotott nagyot a bokai család, és hát nyilvánvalóan szeretnénk felhívni egy gyermekklinikára, is a, gyermek a figyelmet. Én a, a jövő vasárnap a, a SWIM eseményét fogom vezetni a Küri utcában, amelynek a konstrukciójával még 100%-osan nem ismerkedtem meg, de ott különböző váltók indulnak úszásban, és korábban gyűjtenek pénzt, különböző Ferencvárosi civil szervezetek, hogy a költségvetésük meg legyen. A kérdés az, tehát most nem felvágni akartam, ebből már kinőttem, hogy maga a jótékonysági esemény az hogy jelenik meg ebben a túrdövókaiban? Tehát van -e ebben valamilyen pénzszerzés, hiszen egy jótékonysági kerékpáros felvonulást egyébként nehéz értelmezni? Akik az alap, tehát akik elindulnak, azok az alapítványba befizetett nevezési díjat az Aha. alapítvány számára ajánlják fel. Mennyi ez a nevezési Fú, most megfogott. Tehát nem tudja. Nem nem Rendben, nem de arról van szó, hogy aki ezen elindul, az előtte leró valamilyen összeget egy pénztárnál. Így van, így van, így van, így van. Ott a így helyszínen így, vagy így, korábban? Így, a helyszínen is meg átutalni is lehet. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor szabadon választott Mindenki tehetsége, és is szerint tudja ezt befizetni. Ezt a, ezt a nevezési díjat erre a, erre, a, erre a maratonra. De nem csak ez a lényeg, hanem a kapcsolatépítés. Hiszen itt a 18. kerületben, illetve az orvos szakmában, illetve minden olyan az a gyógyítással kapcsolatos háttérszervezet szervezet támogatóként, beszállítóként, aki megjelenik, az is meg tud jelenni, és gyakorlatilag egy alkalom is hogy apropó arra, hogy támogassa ilyen módon a gyermekkórházat, illetve hát a gyerekkorház magára fel tudja hívni a figyelmet, hogy milyen típusú segítségre támogatása van A vizsgáztatnám, hát, nem nagyjából visszaemlékszik e arra, hogy tavaly mennyi jött össze. Hú, ha jól emlékszem, akkor olyan három egész valahány tizedmillió forint, de vagy valahány tized mennyi, azt pontosan három Kende, van, még egyszer nem vizsgáztatni akartam. Uh, ugye vannak olyan területek, ahol párhuzamosan fogunk tudni beszélgetni, most, uh, amikor és Zsothoz fordulok, véletlenül sincs párhuzam. Uh, a fényképek nagyon vonzóak, még nem jártam ott. Mi ez a kabin? Az újpesti Dunaparton... Egy ilyen szabadtéri, kívülős vendéglátóegység. Tulajdonképpen, ha azt kell mondanom, a római még nagyon piciben. Tehát még a római parton ugye... Melyik híd mellett van? Ez az északi vasúti összekötő híd, az újpesti vasúti híd. Ez egy ideiglenes vendéglátóipari egység? Mármint, hogy csak nyáron üzemel, vagy ez máskor is, hát, is ugy ugyanúgy, mint a római. Tehát ez ugye az ártérben van. Mm -hmm tehát és tél, télvíz idején nem is működik, ez egy ilyen nyári kitelepülős, illetve hát nyilván, hogyha nyári ár jön, akkor, akkor, akkor ezt el kell mondani, tehát ez egy ideiglenes építmény, és, és hihetetlen, hihetetlen épszerűségnek örvend, tehát ugye szombaton nyílt meg, és már vasárnap, sőt, hát ugye mivel pünkös, Hétfőn, és vasárnap is és hétfőn is zárva voltak a boltok, és az utánpótlás az, az kevés. Hallottam olyat, hogy hát már voltak dolgok, amiben hiányal szenvedtek. Tehát nagyon-nagyon-nagyon várták az újpestiek ezt a lehetőséget. Ugye régen az újpesti lídó az, az híres volt, nem csak a városrészben, hanem más résztenének, Budapestről is érkeztek ide emberek, ami hát a hajógyár, az átépítések, és az egész környék átalakulása miatt megszűnt tulajdonképpen, és most e, nagyon remélem, hogy ez az első fecske. Meddig lehet nyitva? Hajnalik, kett. Mármint, hajnali, hajnali, hajnali, ja, hogy időben? Bármit, hogy nem, nap, nem, a hagynali. Ha, ha, vagy? Va, va, válaszolt a kérdésemre. Ezzel párhuzamosan, vagy ettől függetlenül kérdezem, hogy ha én jól látom, akkor na, ma lesz, ma este lesz új nyugírtás, e, Igen, Igen, igen, igen. A két hétel volt légírtás, most azt hiszem ez ilyen földi, mert ugye ezt ilyen vegyesen kell, és rá is fér a város része, mert az én testemen is több. <gül> több tíz, de nem, több, több mint tíz szünyogcsípésre található per pillanat. Nagyjából egy negyed óránk maradt. Azt kérdezem Önöktől, most ugye a Hajnali kettőből kiindulva, hogy az elmúlt napokban meglehetősen nagy feltűnésnek örvendett, vagy nagy feltűnést keltett az, ami Józsefváros új rendeleteit illetné, már ami a városrész belső szabályozását illeti. Az, hogy Budapesten különböző kerületekben, különböző időpontig lehetnek nyitva vendéglátóipari egységek, illetve hogy ezeknek a nyitvatartását ki hogyan szabályozza, ez mennyire kellene, hogy egységes legyen, mennyire nem, én, mint budapesti polgár viszonyuljak-e úgy e, az életemhez, hogy egy fegyelmezettebb kerületből, egy fegyelmezetlenebben megyek át, miközben az ember azért az életét, ha a hatos villamossal vagy a, az egyes busszal, vagy nem tudom, hogy egyes busz, de 15-ös busz van közlekedik, e, akkor ezt így nem éli meg. Nem tudom, hogy lehetne olyan egységes, azaz normatív szabályozást hozni, ami egy ilyen színes, hihetetlenül ö, sokarcú és rendkívül széles okay. szolgálat. akkor a kérdés lehet, hogy rosszul tettem föl. A kérdés a következő. Azt lehetett olvasni, és elmondta a kocsis Máté, hogy egy felmérés készült, én nem láttam a felmérést, eredményét, a kérdéseket se láttam, csak a tényről vagyok. Tájékoztatva, hogy 11 ezer Józsefvárosi részvételével tartottak egy konzultációt. Tartek ilyen konzultációt a 18-i kellett? tartások? Ügyében. Nem, nem, jól beszél. Egyáltalán. Tehát, hogy mit tart ön egyáltalán. egyébként fontosnak, hogy konzultáljon és annak az eredményét aztán később beépítse a munkájába? Ezt most nyitva tartom az apropó adott. Mondjuk nem az üzletek tartásával kapcsolatban, mert ez elég mendőrita volna. Én azt gondolom, mert általában azokon a helyszíneken, ahol ez amúgy is problémaként merült föl, ott nagyjából a közvetlen környezetében élők az a falszák tiltakoznak ez ellen, akik pedig, hogy mondjam, fogyasztóként vagy igénybevevőként ezeken a lélekszíjesztőkön megjelennek azok meg nyilvánvalóan támogatnánk, tehát ebből aztán darab-darab alapján nehezen lehetne a konzultációnak a végeredményét egy, egy irányba mutató akaratként ö, értelmezni. Ezért ö, hogy mondjam, itt az embernek megfelelő bölcsességgel kell eljárnia ezekben az esetekben, úgyhogy ö, a környéken élőknek a nyugalma a részakai nyugalom hely meg tudja maradni, és azért legyenek olyan helyszínek... Ön egy bölcsődében van? Bölcsödésben. Nem, de gyerek. sírás lehet hallani. Nem, nem, ez, ez új persztól hallat. hogy én itt Újpestről... vagyok a városházatér, Város ez a Városháza mögötti téren, és itt egy, egy gyermekes okay. anyuka küzd. a Remélem, hogy eredményes, és a gyerek nem látja kárát. Uh, nem, í... nem, nem, nem, nem. Így aztán, hát így az aztán milyen kérdésben tart ön uh, ilyen konzultációt? Hát többek, ö, többek között ö, területfejlesztési kérdésekben szoktunk konzultálni. De amikor a ön azt mondja például, hogy meddőnek tartja, akkor ez kritika a Kocsis Mátira nézve, vagy mindenki eldönti azt, hogy mit akar? Hát én azt gondolom, hogy minden város másképp, másképp és másképp működik. Tehát egy olyan helyszínen, ahol gyakorlatilag az egész kerület, olyan, kerületnek egy jelentős része önmagában érintett a szórakoztató ipari intézmények megjelenésével, ott van értelme. Kétségtelen, ebben van különbség a 18. és a 8. Két között. Két utcával arrébb csak lakók vannak, a másik utcában meg csak uh, uh, szórakozóhelyek vannak, mint egy olyan helyen, ahol minden utcában szórakozóhelyek okay, rendben, vannak. Akkor... Teljesen, teljesen más helyzet alapból. Kert... Én területfejlesztési kérdésekben, tehát a Kossuth fejlesztés előkészítése mindenféleképpen konzultációt igényelt, a, a havan piac, illetve a heti vására előkészítése fejlesztése mindenképpen Peszent Imrén a, a termelői piac. Mennyire voltak vásár, aktívak ezügyben egyébként a 18. kerületiök? Ö... Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy annál tehát nem egyszerűen azt csináljuk, hogy meghirdetjük, hogy akkor mindenki mondja el a véleményét, hanem megpróbáljuk ezt oly módon moderálni, hogy a különböző érdekköröknek különböző helyeken fórumokat, illetve beszélgetéseket szervezünk, Forma egy ilyen hazafias népfrontos stiker rendelkezik, úgyhogy inkább ezt nem ö, használnám ezt a szót. hiszem szóval hozzá, hogy egyébként a hazafias népfront mint kifejezés azért lassan, tehát hogyha az én lányomnak azt mondaná, hogy hazafias népfront, akkor nem tudná megmondani, hogy ez micsoda. Tehát ma, ma, maga a feeling az jobban marad, mint maga az intézmény. Így van, ez, így van, ez így van, ez így van, ez így van. Jó, most akkor azt kérdezem uh, Winter Mantel Zsoltot, hogy Újpest ez ígyben hogy el? 2010 óta folyamatosan végezzük az Újpesti párbeszédet. Ami egy ilyen... Így hívják a konzultációt? De én, én nálunk ezt Újpesti párbeszédnek hívják, igen, ez a neve, ez már egy bejáratott önálló brand is akár hogy... Milyen gyakran? Mondhatnánk, ezt minden évben megtesszük. Ez internet? Az elkezdetekben papír alapon ment, tehát minden háztartásban eljuttattuk uh -huh. a, a, a kérdévet. Aztán volt átmenet, amikor papíron is és interneten. Most, most dolgozunk azon, hogy ezt teljesen ne találkoztunk. Elnézést, ugyanez a kérdés Ugi Attilához. Internet, nem internet? Internet is van, az a neve egy Budapest Dialóg. Ez egy speciális applikációs forma, ez direkt most már kettő éve, működtetjük, ha valaki föllép a honlapon? Értem, de, de, de papír alapon az... is megy, vagy csak internet alapon megy? Ez csak internet Oké, alapon megy. rendben van. Akkor. Az a neve, egy párbeszédben a városban. Akkor visszavinta a ment a Zsolthoz. Igen, igen, és ezekben a, ezekben a kérdésekben, felmérésekben, párbeszédben, a legkomolyabb kérdésektől az egészen szoft ügyekig megszoktuk kérdezni az újpestélyeket, hogyha keményebb húsbavágó, szó szerint húsba vágó dolgokról beszélünk, például az újpiac és máshárcsalnok építése kapcsán ez nagyon komoly dilemma volt ugye hogy, hogy meg, tudjuk, és meg tudjuk hozni azt az optimális döntést hogy itt maradjon a központi téren ahol egyébként a jelenlegi piac is van de az építkezés során a régi piac tudjon működni, hogy ne lehetetlenül jön el és ezt, ezt, ezt, ezt hogy szeretnék az ő hogy ez itt maradjon Tehát, például ez egy nagyon fontos kérdés volt a, most megint visszajött a hangom semmi nem nyúltam. <gül> a, a, az újpesti belső, tehát a metró két metróállomás körüli fizetőparkolás bevezetésével kapcsolatban például többször, több egymást követő évben megkérdeztük az újpesti és ennek a vélemények alapján is dolgozunk a bevezetésén. Most már teljesen tarthatatlan állapotok vannak, tehát mivel Angyalföld az egész metróvonal mentén, tehát egészen újpest közigazgatási határáig bevezette a fizetőparkolást, így nagyjából kezdik megbéníteni a autók, a két metrállomás környékét, tehát mi sem tudjuk elodázni tovább ezt a döntést. Tehát de, de ennek a módszerének a kialakításában például nagyon nagy hasznunkra volt az Jó, ugye van itt egy ilyen szabály például, amelyel kapcsolatban konzultáció folyt, és ez valamilyen módon be fog gyűrűződni a szabályozásba, hogy este tíz és reggel hat között abban az esetben lehetnek nyitva a vállalkozások, ha a közvetlen lakókörnyezet ehhez hozzájárul, a rendeletnek és hatálya nem lesz. Uh, én nem azt kérdezem, hogy az ő József városban jól van-e, vagy sem, de ez például az azt jelenti, hogy egyetlen lakónak a nem szavazata vétót jelent? Hát szerintem Hát ja. <gül> Szerintem nem. Szerintem a társaság többségi döntése. És ez jelleg például szabályozva van-e a 18. kelletben, vagy nincs rá a szükség? Hát a, a társasági közgyűléseknek a határozatát azt ugye korábban 80%-os szavazotarányhoz között. Jó, csak az a kérdés, és az a kérdés és hogy eddig is így volt, akkor, akkor, akkor ez nem egy új novú már elnézést. <gül> nem. Szerintem nem, hát most lehet, hogy Józsefvárosban ez igen, ez így volt, de, de Sújpesten? Ez... Hát én is úgy gondolom, hogy itt a társasházi közgyűlésnek a hozzájárulása szükséges, ami abban az esetben pikás, ha mondjuk például egy olyan társasházról van szó, ahol mondjuk a második, harmadik emeleten lévő lakások többsége magántulajdonban van, kisebb része önkormányzati tulajdonban, és mondjuk a földszinten lévő üzletek, adott esetben vendéglátó helyeket pedig az önkormányzat adja bérbe, és egyébként így, mint tulajdonosok társasági közülésen szavaz. <gül> és ugye akkor ez a kérdés, hogy a, a, a bérbeadói felelős gazdálkodói ényét veszi elő az önkormányzat, vagy a vagyonkezelője, vagy pedig a lakók nyugalmát védő, városvezetői attitűdöt, tehát ez egy érdekes situációkat tud okozni egyes -egy esetekben. Nagyon nehéz, nagyon nehéz ez az ügy, mert egy városhoz hozzátartozik az, hogy szolgáltatások hogy vannak, hogy kulturális létesítmények nem vannak. És elvesztettük a korokat... ugye a tilláté pillanatra. Nem, nem, nem itt vagyok, én, én legalábbis hallom. Nem azt. csak közben egy bugó hang is lett, <gül> pedig egy három vonal igen, nincsen. De? Igen, jó. Igen. <gül> Úgyhogy azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, ugye én is számtalanszor kaptam levelet lakótól, hogy a piaton hajnali ötkor, fél-hatkor már hozzák az árut, de hát könyörgöm, itt az úgy hát ugye illetőleg az, város, van. A város, az építkezés zaj az egy másik kérdés. Azért mondom, az, az... hogy probléma mindig van. Azt kérdezem önötte, a második program, ugye, amivel kapcsolatban döntések születnek, mert ugye ilyen margóként használom azt, amivel kapcsolatos a, a Józsefvárosi történés, közterületek rendje és lakóházak, e, illetve közterületek rendje e, szökőkutakban való fürdés, szankcionálás, ez mennyire, mennyire időszerű, vagy mennyire e, létező probléma mondjuk a 18. kerületben? nem. Egy szökőkút van, de egy közepes golden nagyobb testű valami, nem nagyon tudhatunk bele. Jó, de ha már itt tartunk, akkor a kutyatartás okoz-e problémákat, mert ez is szóval. Az, az mindenféleképpen. És Újpesten? Újpesten, itt a, a városháza mellett van egy gyönyörű vízjáték. Csapok is vannak, meg egyebek, és azért mondom, hogy szintén egy nagyon fájdalmas és összetett kérdés, mert ugye itt vagy egy konkrét példát az Újpesti Városháza melletti szökőkutat mondjam, ez egy olyan szökőkut, ami, ami teljesen sík terület, tehát maguk a kis fecskendők közvetlenül a talajból spriccelik fel a vizet, tehát ez tökéletesen alkalmas arra, hogy a gyerekek szaladgáljanak fölötte, meg, meg, meg, meg, meg, megmártózanak benne. Mi kitettük természetesen a táblát, hogy ebben fürödni nem szabad, közegészségügyi okok miatt, ugye nem tudjuk garantálni, mert ez egy visszaforgatós szűr, meg stb., de, de egy visszaforgatós rendszerű dolog. Ennek ellenére gyerekek önfeledzen szoktak uh, szaladgálni benne, és természetesen, mivel ezek a gyerekeket nem vikinyszerítettük oda bele, hanem ott van velük a szülőjük, aki el tudja de dönteni. De büntetett a már újpestel miatt? Nem, de viszont, bocsánat, hozzá igen. szeretném tenni a másik részét, viszont sajnos élő probléma, és innentől kezdve jön az első kérdés, hogy akkor nem be a gyerek, a hajléktalan odament, letolta a gatyáját, és megmosta benne az ülepét. Magyar, hogy a kettő között tegyünk különbséget. Igen, de viszont egy a rendelet kérdé, meg nem tudja egy, azt mondani, ezt, hogy akkor akkor nem ért, hajléktalan. Ezt, ezt tökéletesen értem. Egy kérdés maradt, és még egy, és összesen van rá három percünk, Uh, ugye a legnagyobb visszhangolt a 10 használata illette, uh, akik vagy felügyelet, vagy nélküle voltak, akarnak ehhez kommentárt fűzni, vagy maradjon meg ez egy, tize, vagy maradjon meg ez egy 8. kerleti delikátnak Ugye hát maradjon. Jó, maradjon? Én, én, maradjon. Én, nem, én nem a 8. kerületet akarom, ebben minősíteni, vagy, vagy, vagy, vagy véleményezni. Az egy nagyon komoly és szintén összetett probléma, hogy ugye ezeket a játszótereket nyilván vannak olyanok nálunk, is most már a több sok, a, a, a nagyobb játszótereket este zárjuk be, nyilván ezeken a kerítéseken is be lehet mászni. A fiatalok előszeretettel találkozgatnak, okay, az el előtt a fiatalok előszeretettel találkozgatnak, és akkor bemásznak egy ilyen helyre, ahol egyébként van pad, adott esetben még egy... Szankcionálta miatt már Újpest? Nem. Utolsó kérdés. Van-e halvány segédgőzzük, vagy segédfogalma segédgőzzük, az egy új szó e, arról, hogy mit fog e, ma elmondani Tarlós István? Holnap, amikor ezt a beszélgetést megismétlik, majd itt a civil rádióban reggel 6 e, és 7 között, akkor ez már köztudott lesz, és akkor majd kiderül, hogy milyen válteszek. Nagyjából mind a kettejüknek 40 másodperce van. Hármas metró, bármi más? Nincs <laughs> Főpolgármester úr, egy erős, elég erős személyiség és egyeniség ahhoz, hogy bármivel elő tudjon jönni. Tehát önök még abban se biztosak, hogy a hármas metróról lesz szó? Hát én, úgy én tudom, hogy mondom, ez a címszó. Tehát én úgy lehet. tudom, hogy az a vest Tarlós István hármas metró felújítása. Elmondja a Tarlós István. Szerintem... Azt szerintem azért fog előjönni ez a kérdés, mert hogy biztos, hogy lesz ilyen újságírói kérdés. Én ezt, ezt értem, de, az, de ez egy rendkívüli sajtótájékoztató, a rendes sajtótájékoztatóra ja, pintették. De ma azok, ja, hogy. Ja, mert, hogy... Nem, de ma, ne, hát, akkor nem is, van. Nem, nem is tudta? Nem is tudta. Elkészületlen, megbukott. Teljesen. De, hát, hogy lehet, a... én újpestet vezetem, nem a fővárosban. Rendben, hát. van, akkor a van 25 másodperc. Azt akkor együtt megyünk pótvizsgára. Ő se tudta. Az volt a tudta, hogy rendben is váltották. <gül> Egyha valami, jön. akkor esetleg a, esetleg a lengyel-magyar kapcsolatok is. Nem, nem, nem, még egyszer mondom, hogy a hármas metróval kapcsolatos, mert ugye a már, miniszterelnök. Jaj, biztos, hogy a hogy a miniszterelnök úr uh, mutatott neki állítólag egy fécét, és na jó, uh, vagy nem jó, uh, akkor abban maradtunk, hogy kerek egy hét múlva folytatjuk, mert hogy akkor el fog tudni menni a 10 órakor kezdődő beszélgetéseket, és 56-kor abban hagyjuk. Jó. van, akkor tízre beérek, Nagyon szépen köszönöm a közelműködést, és majd máskor is súgok akkor önöknek, jó? Köszönjük, köszönjük a szép napot mindenkinek. Viszont hallásra. Viszont, hallásra. viszont hallásra. Nem minden tökéletes, de alakul.